— Дуже просто. Ординці знають, що в джури ні гроша, ні півгроша, а в гетьмані в гори срібла злота. От і відпустили мене. — Сказали, їдь до Варшави, скажи канцеру Осолінському, коли він не хоче, щоб гетьмани Речі Посполитої висловали, як раби на галерах, хай готує викуп, і шле послів на перемови. — Отак я і здобув волю, — вигадував Яник. — І що ж пан Рибовський робить нині? — поцікавився Заліщицький. — Оце заїхав на день додому, а тоді, думаю, примувати до головного нашого війська під Човганський камінь. — О, так ми теж поспішаємо туди, завтра виїжджаємо. — Слухай, Янико, — підступив до хлопця Завойський, — забудьмо те, що було. Свої ж люди. А мені, мені... Теж потрібен джура. Е, — Е-ні, пане Владиславе, — заперечив Заліщицький, — джур мають доводці, а не прості шляхтичі. Вам вистачить і ваших паховків. А от мені, товаришеві панцерної хоругви, шерегового якраз треба. — Як, пане Янику? Хлопець задумався. Цього разу він мав тільки повідомити кількох чоловік, що настав і їхній час вирушати з друзями на боротьбу з боргом. Всім опріч дядька Петра, він уже переказав прохання батька Максима, то чи ж не однак ким мандрувати до старого Костянтинова? Самому? Чи шляхтичами та їхніми паховками? В таку тривожно непевну годину їхати гуртом, е звісно, ліпше, безпечніше». Та і пильне око у ворожому стані і цього разу козакам не завадить. Може, справді на час залишитися Шереговим? — Згода, пане Ярославе, мабуть, кому не служити, аби вітчизну в біді не лишити, аби не дати її рабусям на поталу, — відповів хлопець, переможно глянувши на зніченого Завойського. — Виїжджали вранці. А разом з Владиславом Завойським їхали три паховки – Остап Вершбицький і Стах Дідковський. Яник тримався Ярослава Заліщицького та його паховків. На вигоні стояли мати Яника, Ядвіга Грибовська, Зося і її мати Марія Дідковська. Яник зіскочив з коня, кинувся до матері. «Бережи себе синку!» Перехрестила я двіга, сина поцілувала. Повертайся швидше додому. Не їхав би, просила Марія чоловіка. Осироти ж нас. Зусю, проси і ти, батька, не пускай його. Тату, підійшла дочка до батька. Мама ж хворі, не їдьте. Стах безпорадно глянув на дружину, дочку скривився. «Я ж слово пану Владиславу дав. Він стільки старається для мене. До Варшави заради мене їздив. Не можу я. Мушу їхати. Будьте здорові і долі милі. Моліться за мене». Яник підійшов до Зусі. Дівчина відвернулась, затулила очі тендітними пальчиками. «Ході, гострі плечі затримціли». Зосю жахнувся Яник. Чому ти мене цураєшся? Янику, ну вже це правда, прошепотіла дівчина. Що, Зосю? Що саме? не зрозумів хлопець. Кажуть, знову затремтіла дівчина, що ти, що ти був за джуру, потоцько. Ти вже ти дурив мене? Яник узяв Зосю за плечі, одвів убік. Зосю, Рідна моя, вір мені, як вірила досі. А те, що було, що буде, що почуєш, хай не турбує тебе. Куди батько Максим пошле, хлопець понизив голос до шепоту. Туди й піду. Козак на все здатен. Де воює, а де за ворогом слідкує. Без завідачів ніколи ні одне військо не обходилось. Вір, мовчи і жди, зосенько. Дівчина припала заплаканим лицем до його плеча, гаряче зашепотіла. — Я вірю тобі, коханий, вірю і жду. Бережи себе, Янику. Недобрими поглядами проводжали невеличку кавалькаду інші мешканці Березівки. Дехто кляв їх, дехто мовчки одвертався. На душі Яника ставало холодно, лячно. А що як він... Загине, і ніхто не довідається в селі про правду, як мати дивитиметься в очі сусідам, як житиме. А жителі Березівки того ж дня розігнали челяць Завольського, розібрали все його майно, а будівлі підпалили. Криваво багряна заграва всю ніч освітлювала Березівку, вищувала її жителям кінець панського ярма. Розділ десятий Головне повстанське військо, очолюване Богданом Хмельницьким, швидко окупувалося. Місцевість, де воно зупинилось, було нерівною. Горби чергувалися з балками, зміїста пилявка мала численні затони, до неї прилягали болота. Вибравши місце, підступи до якого були перетяті природними перепонами, Гетьман наказав поставити на табору вузи у шість рядів, викопати рів і насипати височений вал. Польські вивідачі залишили такі згадки про пилявецький табір Хмельницького. Переправився через ріку, яку називають Ікавою, і тим при доброму фортелі став. Під пилявцями приготовився на наш прихід. Вюди має ліси, засідки, важкі для нас переправи, в доброму місці став.